En l'informatiu d'aquest dijous continuem repassant temes importants del ple municipal d'aquest mes de juliol. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. L'aplicació de la nova taxa de recollida d'escombraries comercials establerta en el pressupost del 2010 està pendent d'un calendari de redacció i aprovació. En aquest sentit, ja en resposta a una pregunta del Partit Socialista de Catalunya, Tiana, l'Ajuntament assegura que ha elaborat estudis sobre l'impacte de la nova taxa i ha mantingut converses amb els comerciants de la vila. Sardanes Atianes, el títol de la sardana que s'ha estrenat aquest dimecres en el marc de la inauguració del vuitè cicle de Sardanes a la Fresca. La compositora Isabel Medina, qui s'ha dedicat a aquesta primera sessió, ha realitzat aquesta peça a mode d'agraïment a la nostra vila. La Casa de Colònies que la Fundació Pere Terrestre la conraria ha rebut el distintiu de qualitat CICTED. Es tracta d'un segell que reconeix l'esforç fet per les empreses en aquest sentit. Les nits de música al jardí Lola Anglada tornen a partir d’aquest dijous i ho faren de l’amat del brossa quartet de corda. Aquesta formació porta a la nostra vila una proposta goserada que passa per posar música al cinema mut. R Radio Tiana: Les notícies del Midia.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 comerciants de la vila. Per al PSC és incomprensible que no s'hagi aplicat encara la tarifa de recollida d'escombraries comercials. Consideren que això provoca confusió entre els comerciants de la vila, els qui al el preu els suposaria una càrrega fiscal important. La regidora socialista Esther Pujol es mostra crítica amb la política pressupostària del consistori, el qual deixaria d'ingressar els 60.000 euros previstos amb la nova taxa. La veritat és que aquest campalatge, per dir-ho d'una manera de xifres, ens obta bastant. No ens podem oblidar que, a més, 60.000 euros, si pensem amb les antigues pessetes són 10 milions de pessetes per l'univers que tenim aquí de teixit comercial a Tiana, sap quina és la càrrega fiscal que li tocarà a cada un dels comerciants i després el que em sobta és que estiguem al mes de juny juni encara que no, i encara no hi hagi una, un calendari. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis, ha assegurat que no hi ha cap informe d'intervenció en relació a la nova taxa i que el consistori continua vetllant pels interessos dels comerciants de Tiana. Nosaltres estem amb la nostra obligació de fer el seguiment i control de també estem amb la, amb la nostra oblig de donar complementment a la llei i això ho portarem, això ho portarem a terme evidentment que és que estem parlant amb, els, amb, els, amb les associacions de comerciants i amb els comerciants o i sigui, estem intentant indur iniciatives per fomentar l'activitat dels comerciants o fomentar l'activitat del comerç i fomentar l'activitat del món econòmic de Tiana perquè ens sembla que és el millor que podem fer per ells en aquest moment Les explicacions de l'equip de govern no van convèncer el PSC que va anunciar que amb les condicions actuals no recolzarà l'aplicació de la taxa d'escombraries per la seva banda el consistori assegura que segueix un control exhaustiu de l'aplicació del pressupost i preveu executar-lo amb normalitat. L'equip de govern de Tiana s'ha mostrat disposat a estudiar la possibilitat d'incloure l'entorn de l'Ermita de l'Alegria dins els límits del parc de la Serralada de Marina. Així ho ha manifestat el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández, davant de la petició reiterada en altres ocasions per part dels partits de l'oposició. El debat es va tornar a obrir en el ple municipal d'aquest mes de juliol a la instància d'una pregunta del regidor del grup municipal d'Esquerra Republicana, Jordi Gost, a la qual sol·licitava l'equip de govern en quina fase es trobava la redacció del pla d'ordenació i millora de la zona agrícola de l'entor de l'Alegria. Segons va indicar el regidor de Medi Ambient, s'està treballant i s'ha fet, entre d'altres, en la direcció de millorar l'entorn de la Riera d'En Font, el camí fins al cementiri i per promocionar l'agricultura ecològica en determinats espais. Des del partit dels socialistes de Tiana, el regidor Ferran Almeida va convidar Hernández a parlar sobre la possibilitat d'inclusió de l'entorn de l'Alegria en el parc de la serralada de Marina i en va defensar els avantatges que el seu parer suposaria fer aquest pas. A més, va assegurar que aquesta incorporació al parc no seria contraproducció amb les intencions del Pla d'ordenació i Millora que vol impulsar el govern a la zona. Nosaltres entenem i seguim mantenent que la inclusió del parc no és en absolut incompatible amb una planificació que garanteixi la protecció agrícola, ecològica, etc etc. No és incompatible en absolut. En canvi, ofereix també altres garanties que d'altra banda no tindríem. Entre altres, la vigilància del propi parc. En el mateix sentit els socialistes, es va pronunciar el regidor d'Esquerra, Jordi Gost. Uh, si realment acaba redactant aquest pla, es, des d'Esquerra, de, des Esperem que sigui un tema que es pugui tractar eh, a la comissió o a les reunions pertinents perquè, insisteixo, nosaltres també som del parer de que no hi ha incompatibilitat i que es pot conservar l'especificitat d'aquest entorn dins del que seria el parc que per altra banda doncs, aporta una sèrie de garanties i avantatges a eh, clars d'aquest punt de vista. Des de l'equip de govern es va assegurar que l'entorn de l'Alegria es troba especialment protegit gràcies a l'aprovació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona el passat 20 d'abril, que n'assegura encara més la protecció que el Pla Especial del Parc de la Serralada de Marina. Així mateix va recordar que la meitat de l'entorn de l'Alegria ja es troba dins del parc i que l'altre és la que s'ha de discutir quina és la millor gestió possible, si a càrrec del Consorci del Parc o des del mateix Ajuntament. No està malament l'argument del Consorci en relació a la gestió local, perquè són molts espais, alguns a la banda del Vallès, que s'han inclosa dins el parc, però després no hi ha possibilitats de gestió per part del parc i al final se n'acaba fent caràcter de la gestió local i acaba sent la mateixa solució. Per tant, estem plenament oberts a parlar-ne, és en termes de gestió, la protecció està completament garantida i encara més des del 20 d'abril. El PSC va recordar que la voluntat del partit amb la desqualificació de l'entorn de l'Alegria que es va dur a terme anys enrere era precisament inclourar dins l'àmbit del parc de la Serralada de Manina. L'Ajuntament de Tien ha aprovat provisionalment una modificació de l'ordenança fiscal que regula la taxa de l'Escola Municipal de Música i Dansa. Ho ha fet en el ple d'aquest mes de juliol amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. D'una banda, s'han incorporat noves quotes mensuals per a ensenyaments i activitats de dansa per a adults i es proposen activitats de flamenc, jazz i dansa del ventre. Els preus osci·len entre els 35 i els 70 euros en funció de les hores setmanals que realitzin. Com a mínim, una hora i com a màxim 5. D'altra banda, incorporen dues mesures d'accés que garanteixen el rigor de la participació en el servei. En aquest sentit, en el moment de la matrícula s'abonarà la primera mensualitat i en cas que un alumne s'hagi donat de baixa durant el curs escolar i vulgui reincorporar-se, haurà d'abonar 30 euros en concepte de drets d'accés. Per últim, s'estableixen alguns supòsits de reduccions de les quotes, que segons va avançar la regidora d'Hisenda i Governació, Olga Roer, es xifren en un 10%. És el cas de les famílies monoparentals i nombroses, alhora que es preveu que siguin també beneficiaris d'ajuts nominals que ofereix l'Ajuntament. En aquest context, Esquerra Republicana de Catalunya Tiana va lamentar que els nous preus suposen un increment excessivament elevat i que, a amb l'oferta que ja s'imparteix en el duet esports de Tiana, sentim el regidor d'Esquerra, Jordi Costa. El nostre grup ha valorat aquest, aquesta pujada de preus i realment la trobem inexplicablement elevada. Ens agradaria que les, la regidora ens expliqués què hi ha al darrere d'això i també una miqueta si preveuen que davant d'aquesta pujada, tenint en compte que aquests, aquests ensenyaments i activitats, moltes d'elles doncs, també s'imparteixen en, en un altre centre, el, el duet esports, per un preu similar o fins i tot inferior, no si sé quina viabilitat veu eh, amb aquests cursos per la seva banda, la regidora d'Hisenda i Governació, Olga Ruer, va defensar la fixació dels nous preus al·legant la consulta dels valors de mercat i a les professionals a l'escola. Els preus han estat fixats atenent preus de mercat que s'ha vist que hi ha al voltant en altres centres que es pugui fer aquest tipus d'activitat i han estat fixats també veient quina era l'opinió de les directores del centre en quant als preus que s'havien d'establir. La viabilitat, bueno, des del moment en què realment es fixen els preus és perquè ja està contrastat que ja hi ha grups formats per poder dur a terme aquestes activitats. Per tant, elles han fet l'estimació de que hi haurà hi haurà gent. Per la seva banda, el Partit dels Socialistes va lamentar també que els preus pateixen un increment significatiu i que són més elevats que duet esports. Així mateix no va compartir els arguments de Ruer pel que fa als criteris a seguir a l'hora de fixar els preus. Ens ha fet una mica de sorpresa senyora Ruer, que ha donat que és una taxa, si té com argument els preus al voltant. A sembla que la manera d'establir els preus d'una taxa no és fixar els preus en funció del voltant, sinó que solia fer una mica d'estudi econòmic i veure que en tot cas eh, no és superior al cost que té la realització d'aquest servei. La regidora d'Hisenda i Governació entén que els serveis de l'Escola Municipal de Música i Dansa tenen una filosofia diferent a la d'un centre esportiu com el Duet i va assegurar que no hi havia una pujada efectiva dels preus ja que es tracta de nous cursos que fins ara no s'havien ofertat. Aquest punt va ser rebatut per l'oposició que va defensar que es tracta d'activitats que ja es duien a terme manteniritat. Radio Tiana, les notícies del migdia.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 I Anna per mi és molt especial. Fa uns, si no m'equivoco, sis anys que vinc el 8 de març quan es fa el concert per dones compositores sempre m'han cridat. Em sembla que des del primer any o des del segon any m'han cridat i clar, li tinc molta estima en aquest poble i llavors quan em van comentar que volien fer això de les sardanes a les fresques i començar amb mi, vaig dir doncs, aquí s'ha de fer una sardana. Poder, la vaig fer amb un parell de setmanes però amb tot l'amor i amb totes les ganes del món. Ah. A banda de sardanes a Tiana també s'han pogut escoltar i ballar d'altres temes d'Isabel Medina. Han estat Bora al Mar, Altafulla, Contrapunt, Apleca al Parc de Mataró i en Siset de la Font prop de 300 persones, segons l'organització, s'han aplegat al part al camp de futbol vell per gaudir del concert. Jordi Millán és el secretari de l'agrupació d'amics de la Sardana de Tiana. Amb un concert al dia de la dona ja vam guanyar el Barça i el Chelsea i ara hem guanyat a dues seleccions nacionals que ens han durat una mica de feina però hem aconseguit omplir exactament igual com qualsevol altra de les coses. Aquesta és la primera part de la valoració, tot i que alguns han arribat una mica més tard de lo que esperàvem que fossin aquí perquè devien ser a casa seva girant la tele. Alguns dels assistents han sortit a ballar, però d'altres han decidit seure i gaudir de les sardanes que ha interpretat la Copla Marinada. Després de 8 anys hi fins i tot una part del públic incondicional que ve de fora de Tiana. Sentim l'opinió d'alguns dels assistents. Me parece estupendo. Hace ya me al menos 5 años muy que muy venimos de Palau de, de, de Plegamans. Jo no sé ballar sardanes, però m'agrada veure com ballen i... a l'ambient. Nosaltres venim de Barcelona expressament per veure això, sí. Jo, al meu poble, quan tenia 7, 8, 10 anys cada domingi feien sardanes i anàvem a les sardanes i al cap dels anys veure això s'et posa una mica la pell de gallina. La gent s'anima i fa, es fa grup i es fa amistats i, i de la passada allà. M'agrada pues, veure ballar sardanes i la gent que n'hi ha. A més, enguany i com a novetat, els assistents han participat en el sorteig d'una ampolla de cava per xet. El vuitè cicle de sardanes a la fresca s'allargarà fins al pròxim 4 d'agost. Tindrà lloc els dimecres a partir de dos quarts de deu de la nit. La Casa de Colònia és que la Fundació Pere Terrestre i la Conneria ha rebut el distintiu de qualitat SICTED. Es tracta d'un segell que reconeix l'esforç fet per les empreses en aquest sentit. Com la Casa de Colònia, 73 firmes més del Marès m'han aconseguit el distintiu de qualitat. La gerent del Consorci de Promoció Turística de la comarca, Ana Cris i la Berte, ha manifestat la seva satisfacció. Estem molt contents, la veritat, és que portem força anys ja treballant amb qualitat. Aquest distintiu ajuda a visualitzar de cara l'usuari, de cara al turista o al visitant aquesta qualitat per la qual estan treballant en les empreses i eh, doncs, anem creixent. Vam començar amb 17 empreses i amb 3-4 anys doncs, estem en aquestes 74 de 100 que estaven participant ha sigut un any difícil, hi ha empreses doncs, que han hagut de tancar, altres doncs, que per haver acomiadat personal no es podien dedicar però continuen treballant amb aquest sistema de qualitat, per tant pensem que l'any vinent els recuperarem i que pujarem incrementarem aquest número. Del total d'empreses del Maresme que han concorregut 61 ja l'havien aconseguit en anys anteriors i l'han renovat i 13 s'han incorporat per primera vegada a aquest projecte. La Casa de Colònies de la Conreria és una d'elles. El CICT és un projecte que cerca la qualitat turística. El promou la Diputació i la Cambra de Comerç i Navegació dins de la província de Barcelona i el coordina i gestiona el Consorci de Promoció Turística dins l'àmbit de la destinació Costa de barcelona Maresma. Aquest sistema de reconeixement de la qualitat que s'impulsa a les destinacions turístiques es va començar a implementar en el Maresme l'any 2006. Des d'aleshores, any rere any, s'hi van sumant noves empreses que inverteixen en qualitat turística i territorialment s'extés a tota la comarca. En aquest sentit, obtenir aquest segell de qualitat també suposa anar adquirint avantatge competitiu respecte respecte d'altres destinacions turístiques. Segons Anna Cris i la Berta, la tasca que s'ha d'impulsar a la comarca en clau de promoció turística passa per crear productes a partir de recursos propis que no tenim interioritzats com a tal. L'exemple més recent és la guia de les torres de Guaita del Maresme, que s'ha impulsat des del mateix Consorci de Promoció Turística de la Comarca. El mosquit tigre s'està fent esperar aquest any, tal i com indiquen els professionals a Badalona Serveis Assistencials, l'empresa que gestiona el Centre d'Atenció Primària de Tiana i Mungat. Aquest any les consultes registrades per picades de mosquit a l'ambulatori de Tiana es van elevar una dotzena al mes de maig i a una desena al mes de juny. Aquestes dades es corresponen a consultes realitzades per picades de mosquit, ja que és difícil especificar si es tracta d'una picada de mosquit tigre o d'un mosquit comú, tot i que la majoria dels casos, quan es requereix assistència mèdica per un una picada és perquè genera una gran inflamació, com és el cas de les del mosquit tigre. Segons indiquen des de BCA, ha baixat exponencialment el nombre de picades de mosquit i n'atribueixen la causa que la calor ha arribat més tard i a una major campanya preventiva. En el cas de Montgat també ha succeït el mateix. El mes de juny d'enguany s'han atès 17 persones per picades de mosquit davant les 57 del mateix mes de l'any passat. És en aquest sentit que des de Badalona Serveis Assistencials es fa una especial incidència en la prevenció. En cas que tot i així no poguéssim evitar la picada, de cal tenir presents els passos que hem de seguir. Ho explica la doctora d'urgència de BCA, Mari Àngels Gómez. Una vez que nos ha picado el mosquito tigre, si no està muy inflamado, pones frío, frío es lo más importante, frío local, i si no, acercarse a l'ambulatorio para que les den una pomada que, que les va a bajar la inflamación, ya está. Si, es, si pica mucho, se damos antihistamínicos, igualmente desde el ambulatorio o desde el hospital, y si ese hombre infecta, que tomar algún antibiótico, pero es, es ya en, en casos més importants. En el cas d'una picada, recomana també rentar bé i desinfectar la zona, i si les molesties persisteixen, consulta amb un professional de la salut. El més efectiu per frenar la proliferació del mosquit tigrés evita que es ponguin els ous i impedir el creixement de les larves aquàtiques, eliminant els punts d'aigua on poden desenvolupar-se. Per prevenir les picades, es recomana, entre d'altres, instalar teles de mosquitera finestres, portes i altres obertures, i utilitzar repel·lent quan s'estigui a l'exterior. El mosquit tigre ja es troba en 120 poblacions a 14 comarques catalanes. Malgrat el retard d'aquest any, els experts alerten que no s'ha de baixar la guàrdia perquè durant els mesos d'agost i setembre és quan més acostuma a actuar. La informació local a Radio Tiana. Les nits de Música al Jardí de l'Olanglada tornen a partir aquest dijous i ofaran de la del Brossa Quartet de Corda. Aquesta formació porta a la nostra vila una proposta que usarà per posar música al cinema mut. Concretament s'aventuraràn en l'experiència de música a de Segundo de Chumon. Es tracta de projeccions del segle 19. Les peces del Quartet de Corda variaran en funció de cadascun dels films i ofaran amb una recepta musical a cavall a la contemporaneitat, el minimalisme, el pop i el folk, tot passant pels del caràcter i l'empremta del Brossa Quartet de Corda. Ho explicar un dels integrants, Aleix Puig. Sempre s'havia fet a la seva època amb interpretació musical molt estàndard i molt, molt clàssica relacionada amb el, amb el jazz i nosaltres doncs, hem volgut fer una adaptació des de, de l'actualitat, una adaptació musical des de l'actualitat, per tant, és posar una música propera a nosaltres i actual a un cinema eh, de fa 100 eh, anys. Segundo de Chumón va ser un cineasta espanyol que va destacar especialment com a director pioner de cinema mut i inventor d'efectes especials cinematogràfics, entre moltes altres vessants que el van fer adquirir una gran importància en el món del setè art. En l'actuació d'aquest dijous, el Brossa Quartet de Corda dotarà cadascun dels curtmetratges de Segundo de Chumón d'una personalitat diversa, encara que amb el comú denominador del caràcter de la formació musical. L'actuació de Brossa Quartet de Corda obre el cicle de les nits de música al jardí l'Olanglada, que tindrà lloc també els dos pròxims dijous. Els concerts comencen a partir de les 10 de la nit. La piscina municipal amplia l'horari d'obertura durant el mes de juliol. D'aquesta manera, tot el divendres restarà oberta fins les 10 de la nit. A més, es podrà gaudir de film musical i fer ús del bar. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 Les nits de música al jardí l'Ola Anglada tornen a partir d'aquest dijous i ho faran de la mat del Brossa Quartet de Corda. Aquesta formació porta a la nostra vila una proposta agosarada que passa per posar música al cinema mut. L'entrevista Aquest dijous es dona el tret de sortida a les nits de música al jardí Lola Anglada. L'encarregat d'inaugurar el cicle serà Brossa Quartet Corda, que musicarà al cinema de Segundo de Chumón. I per conèixer més detalls d'aquesta actuació tenim a l'altra banda del telèfon l'Eix Puig del Brossa Quartet Corda. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs suposo que no deu ser fàcil aventurar-se a música al cinema de Segundo de Chumón, sobretot tenint en compte que cinema mut.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 propera a nosaltres i actual a un cinema de fa cent anys. Uh -huh. Repte important, si més no, i per on passa aquesta recepta musical? Quins estils hi predominaran aquí? La recepta musical una mica veu de, de, de totes les propostes que una mica Eh, abarca el projecte Brossa Quartet de Corda eh, i com a tal doncs, veu molt de la música contemporània, veu molt de la música folk veu molt de la música minimalista i, i veu també doncs, de la música, per dir manera, clàssica una mica d'aquesta barreja de tots aquests eh, elements ha passat per, per un sedàs personal de, de, de treball com a grup uh, creiem que acaba sent un viatge prou, prou suggerent i divers, molt divers I què té la música de Segundo de Xamón, ai la música al cinema, perdó de Segundo de Xamón que no tinguin doncs, altres projeccions? No sé si té algun tret identificatiu especial que us hagi animat precisament a musicar-ho doncs eh, té un, eh, un... Sí que té coses molt especials. Um, una una d'elles, que és de, de, del, del que, dels, dels metratges que passarem avui, és que justament són curtmetratges, són un seguit d'11 curtmetratges que tots tenen... Són com petits contes, petites històries, en principi final, i per tant hi ha aquesta sensació d'unitat de... doncs cada 5-6 minuts és un, és un, de que, un, un curt... I l'altra qüestió és que eh, està molt relacionat, segons Xamon creiem que és un dels precursors del socialisme i una mica, i també eh, pren molts trets poètics i molts trets eh, sobre de la màgia, diguéssim. És el primer que eh, va desenvolupar la tecnologia del, del que en diríem ara efectes especials, eh, evidentment per com estava... La, la, l'art del cinema en, aqu en aquell eh, 1910 doncs, era un pioner i era realment eh, una, per una personalitat molt extravagant. I a més a més doncs, amb aquesta relació amb la màgia, la poètica i el que en diem el fregulisme està molt relacionat també amb Joan Brossa, que és un dels, eh, bueno, un dels nostres referents també en quant a, a grup. No sé si precisament doncs, amb cadascun dels curtmetratges s'identificarà doncs amb una música en concret que interpretareu i per tant podríem parlar d'un ritme accelerat en aquest sentit. Sí, en aquest sentit sí, perquè hem aprofitat cada curtmetratge per dotar-lo d'una personalitat força diversa. Per tant, tots els estils musicals que abans comentava, eh, tot i que queden reunits en un comú denominador a través de l'instrument que és el quartet de corda, Uh, doncs tenen tots, un, tots ells un caràcter força divers i en general doncs, bé, molt relacionat amb, cada, amb la narrativa i l'estil de cada cormetratge sí, sí. I per a aquells que no us coneguin parlem una miqueta també de la filosofia de Brossa Quartet de Corda uh -huh. uh, Bé, Brossa Quartet de Corda és un, som una formació de quatre instruments de corda que des del 2004 uh, endeguem en multitud de projectes uh, relacionats molt sovint amb diverses eh, disciplines artístiques, com, podri, com, pot, com pot ser la poesia, la narrativa, el teatre, el cinema, que és en aquest cas, o la dansa i d'altra banda també que procurem eh, doncs, interrelacionar-nos amb amb el que en diem nosaltres, que són les músiques a la frontera de la nostra formació clàssica, amb el qual doncs, podem eh, moltes vegades els nostres projectes estar a prop de la música fort, a prop de la música heavy, a prop de la música techno o a prop de, de molts tipus, de, molts tipus de la música contemporània també, que, que també, és la, la qual també és la nostra formació. En aquest sentit, doncs, eh, eh, Busquem sempre aquesta mena d'interaccions, relacions o col·laboracions. Una música bastant eclèctica, no?, pel que ens comentes. Sí, sí, del tot. Una mica l'eclecticisme és, és un dels uh, leitmotivs del, de, de la biografia de totes les activitats que hem anat fent amb el brosse quartet de corda. I de fet em sembla que aquesta denominació de brossa hi té molt a veure també amb aquesta filosofia, no? Parlem-ne una mica... Bé, sí, el, una mica el nom de, que vam posar al quartet, Brossa, ve de dues fonts. La primera, que en diríem la seriosa, és en homenatge al poeta, que con Joan Brossa que justament pel seu interès, que com a poeta pel seu interès per les arts visuals o la música, doncs creiem que també tenia aquest perfil acrèctic, també perquè evidentment doncs, va escriure moltes accions musicals, algunes de les quals que per cert hem interpretat recentment i d'altra banda també per aquesta concepció de, de brossa en el sentit ja, més, més còmic, diguéssim, d'escombraria, diguem en aquest sentit també perquè sovint doncs, tenim interès de portar els escenaris moltes de les músiques que en, si ens, ens, en alguns contextos han estat considerades a descombriria en aquest sentit. Encara doncs, que moltes vegades precisament descobriria no tenen res, no? al contrari, en podem extreure molt de suc, no? No, no està clar que és, és senzillament l'etiqueta que en segons quins contextos es posen musiques, en, en, en algunes d'aquestes músiques, però que sovint reben l'etiqueta més per estar fora del context o per revolucionar que no pas per l'objecte musical en concret. D'acord, on doncs nosaltres hem volut parlar amb Aleix Puig, que és doncs un dels intèrprets d'aquest Brossa Quartet de Corda, que aquesta nit recordem doncs que serà al Jardí Lolanglada per musicar prèsemment Cinema de Segundo de Chovón. Moltes gràcies, Aleix. Moltes gràcies a vosaltres. Deu ser bon dia. Radio Tiana, serveis informatius.